Була бійка з важкими тілесними ушкодженнями. Закрутилася справа. Тут і почали випливати деякі подробиці, що стосувалися загиблого. Далі більше. А протоколу розстану нема. От прокурор і дав дозвіл на екзумацію тіла. На даний момент існувало дві версії. Перша. Тіло викрали на замовлення колишніх товаришів по бригаді, які були винні якимось чином у його смерті і боялися встановлення нових фактів при Ростині. Вона виглядала найлогічнішою, що правда поки що не мала жодного підтвердження, жодного прямого доказу. Друга. У тілі було перевезено щось таке, що належало забрати. Можливо, саме для цього те саме щось заховали у тіло. Можливо, саме для цього чоловік помер. Тоді вже повинно йтися про сплановане вбивство з конкретною метою. Але і в цьому випадку все замикалося на членах бригади. Ця версія була ще більш теоретичною, і Стефлюк інтуїтивно відчував, що все набагато банальніше, і сенсації тагочної справи тут не буде. Інших версій не було, їх не виникло в самого слідчого, їх не підказав ніхто з фігурантів справи якщо, звичайно, не брати до уваги дурниці про темні сили, кинутої експертом на цвинтарі після невдалої екзумації. Тим не менше, Дмитро з подивом зауважив, що саме ця версія поки що залишалася єдиною, підкріпленою хоч якимось доказом, а саме тим фактом, що вік котруни відкрилося наче саме. Слідчий струснув головою, згадавши незлим Зеновія Ковалишина. Він знав, що на ранок обов'язково стане гірше. Нога розпухне, і спертися на неї буде взагалі неможливо. Але найгірші побоювання – не підтвердилися. Еластичний бинт та холод дали непоганий результат. Щоправда, і значного полегшення не відчувалося. Він міг обережно ставати на ногу, а також обережно її згинати. Це майже не викликало болю. Спертися ж на зігнуту ногу, а також присісти, виявилося важко. У суглобі ще щось заважало, виникав сильний біль. Сергій вирішив не форсувати подій. Потрібно було тиждень відлежатися і все мене. Про похід у печери він вирішив відразу забути. Обідеться циганське весілля без марципанів. Нехай святкують в ресторані. Отож він лежав і налаштовувався на цілковитий спокій, коли у двері постукали, і довелося підводитися. На порозі стояв Гайдукевич власною персоною. Ну, похвалися, замість добридень, мовив, заходячи до кімнати. Бачу, видуження йде шаленими темпами, як нога. «Не так добре, як хотілося», – відповів Сергій. «Іти у печері на Новий рік не зможу. Гарантія. Там потрібні цілком здорові ноги». Гайдукевич задумливо потер підборіддя. «Ну, а якби ми за тим твоїм другом домовилися», – запитав він. «З тим, що допоміг ключа взяти. З тобою, звичайно, краще було б, але, розумієш, Зібралися вже, налаштувалися, а тут... «Чо — Чого ні відповів Сергій. — Гадаю, він не буде проти? — Це ж ви не хотіли, щоби йшов хтось інший, а я вам одразу пропонував. Юлія налаштувалася справляти Новий рік у печерах. Що їй до його поламаної ноги? Навіть вітання не передала. Сергій мимоволі... Відчув образу, таку собі справжню, навіть важку образу, хоч і розумів тверезо, що ніяких підстав для неї в нього бути не могло. Хіба десь написано, що вони мають бути друзями і хвилюватися одне за одного. І тим не менше, Срій взяв простягнутий Гайдукевичем. Мобільний, і, намагаючись не виказати своїх почуттів, набрав номер тализіна. Алло. Привіт, Валяра. Це Сергій. А, ну що там, готуєшся? Уже підготувався, пожартував Сергій. Скрутив ногу, лікуюся. Ось тобі й маєш? Слухай, Валера, а є така ділова пропозиція. Ті люди, з якими я мав іти, не хочуть відмовлятися від походу. Налаштувалися вже, так би мовити. Може, ти мене заміниш? Ти на ногу скалічив чи на голову? здивувався Тализін. На новий рік це сімейне свято. Тим більше двотисячний, хто мене пустить, та я й сам не хочу. — Не за безплатно, — сказав Сергій. — Го? — завагався Телизін. — І стільки ж цікаво. Коштуватимуть мої послуги. Він питає, скільки. Затуливши трубку рукою, запитав Сергій. — Ну, гадаю, стольника вистачить. — Сотня зелених, — сказав Сергій. — Скільки? — Сто доларів, що, мало? «Ти що, звичайно, ні, я йду!» Він каже «Сто двадцять!» Не змигнувши оком, збрехав Сергій. «Жінка, діти! Він, знаєте, сім'янин зразковий!» Гайдукевич тільки кивнув. «Добре, буде тобі сто двадцять!» Сказав Сергій в трубку. «Зараз цей чоловік приїде до тебе обговорити деталі, маршрут і все таке. Потім поїдеш з ним». Подивися спорядження. Я взагалі то все переглянув і підготував, але сам розумієш, своя рука владика. Ну і все, бажаю успіхів. Сергій відчув, що на тому кінці Тализін готовий був розцілувати за такий варіант. Гайдукевич поспішав. Він поплескав Сергія по плечі, побажав швидкого видуження. Залишив двадцятку на ліки і зник за дворима. Читати розхотілося. Сергій...